Jó kívánok Önök a Klubrádió zenés-íronálmi műsorának mikrofonjánál, Vári Györgyet hallják. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétvő hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit és megmutatja azokat a zenéket is, amelyek valamilyen okban meghatározóak, fontosak számára. Ezen a héten ismét egy fiatal alkotó a vendégünk, ezúttal egy egészen kivételesen fiatal alkotó a vendégünk, aki azonban bár csak most, a költészet Napjára jelenik, majd meg első verses kötetem, mint mondtam, nagyon fiatal, de már is nagyon komoly szakmai elismertségnek örvend, méltán, és hát valóban itt örvend mellettem, Hevesi Judith költött. Köszöntöm szeretettel a stúdióban. Jó estét. Kívánok. Kezdjük azzal, hogy a roppantú sokat ígérő napokon meg, belül megjelenő első kötetet pontosan mikor napokon belül? Két nap múlva szerdán. Tökéletes időzítés. Most már csak kettőt kell aludnunk, és addig még meghallgatjuk a belső tovább, szóval, hogy az első köteted a Hálátlanok búcsúja címmel jelenik majd meg, és arra kérnélek, hogy ezt értelmezd, mint egy ízelítőnek, kett csinálónak, hogy a búcsúvétel volna a hálátlansága, a hűtlenség jele, ettől hálátlanok búcsúja. És hogyha mind búcsúzunk meg lehetősen gyakran életszakaszainktól, azoktól, akik fontosak nekünk, és így tovább, akkor volt, éppen mind hálátlanok voltak hogy az árulás elkerülhetetlen, szóval mit jelent kötetben a, a hálátlanság és a búcsú? Egészen pontos látleletet adtál erről az értelmezésről, illetve nagyon pontosan fogalmaztál ezzel, kap... ezzel kapcsolatban. Egyfelől igen, azt gondolom, hogy mind folyamatosan búcsúzunk, és ez folyamatosan hálátlanság, tehát az árulás ebből a szempontból igen elkerülhetetlen. Ugyanakkor a, a hálátlanságot, mint a, az emlékezés, ugye ebben a kötetben nagyon fontos szerepet játszik az emlékezés és a felejtés, mint persze két ellentétes, egy bizonyos mértékben ellentétes momentum, és uh, azt gondolom, hogy az emlékezés, és az emlékezet maga nem lehet más, csak hálátlan, hiszen az ember szubjektíven emlékszik, felejt, és ez ilyen módon mindig az emlékeknek egyfajta árulása is. Azt érzi az ember, csak hogy egy kicsit tovább folytassam a gondolatmenetet, hogy a, a kötet nagyon nehezen békül ki a felejtéssel, hogy mintha egy kicsit haragudna rá. De hát ugye azt szokták mondani rémokos emberek a régi görögöktől, nem tudom, hogy valóban mondták, én nem tudom, hogy, hát, hogy a felejtés az nagyon fontos része a, az ember, hogy mondjam, mentális, lelki, kiegyensúlyozottságának, hogy elkerülhetetlen is, és ugyanakkor nagyon hasznos is csak tudni, jól felejteni, hogy az is egy nagyon fontos fontos tudomány, nem? Hát mi lenne velünk a felejtés nélkül? Azt gondolom, hogy a kulcs szó az, az megint csak egy olyan szókapcsolat, amit te is használtál, a jól felejteni. Mit jelent az, hogy jól felejteni, és ki mondja meg, hogy mi az, hogy hogyan felejtünk jól, kinek jó az, ahogyan mi felejtünk? Azt tudom, hogy nem úgy szeretnék felejteni, ahogy nagyon nagyon sok példát arra látok, nem szeretném azokat a dolgokat elfelejteni, amihez sokszor mondjuk közöm sem olyan értelemben van, hogy személyes tapasztalatom van velük. Eh, oké, akkor legyen az, hogy miután kedvet csináltunk, úgymond, most kicsit felolvasol, hogy lássuk, hogy milyen mindaz, amiről ideig beszéltél, és aztán folytatjuk. Iszony. Fáradt voltál, és üres, ahogy a háza halála után. Vagy képmutató és hazug, mintha lett volna benne valaha boldogság. De ezen tényleg nincs mit mesélni. Eltáncolatlan életek benned nem hagynak nyomot, csak ne legyen több madár, nem bírok el többet a vállamon. Már úgysem vagytok igaziak, és úgy sincs bennetek remény, hogy a legtöbb angyal mégis madár,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 úgy hangzott a, <coughs> úgy hangzott az utolsó sora a versednek, hogy minden madár iszonyú Né némi vájtfülőséggel fülőséggel az ember meghallja belőle a híres duinói elégiájának, a, a híres duinói uh, elégiájának a híres sorát, ugye, hogy minden angyal uh, iszonyú. Iszonyú minden angyal, igen. Több fordítás is van, jó. Uh, igen, hogy iszonyú minden angyal, köszönöm. És uh, hát, hogy meg egyáltalán aki olvassa a kötetet a számtalan ilyen, ilyen összecsengésre lesz figyelmes, és mintha ez egy kötet kompozíciós elvis volna. Ugye a, a rékét leginkább onnan szoktuk, én onnan emlékszem először a nevére, ugye amikor a, a zörkény egy percesből, amikor ugye a végén lelövik e, dr. KHG-t. Szóval, hogy amiben ugye azt szerepel, ugye egy nagyon-nagyon ezoterikus, nagyon nehezen hozzáférhető szerző, mint ahogy valóban az is, miközben nagyon fontos. Hogyan vált ez a nehezen megközelíthető nagyköltészet ilyen nagyon fontosság központivá abban, amit csinálsz? Miért fontos ő neked? Először is azt gondolom, hogy tényleg kell hozzá azért fülőség, tehát ez az egy sor az, ami talán egy sokkal konkrétabb utalás, mint mondjuk a többi, de valóban több versben is van, így elrejtve, rilkéből, és különösen ebből az első elégiából. Öm, utalásszerűen legalábbis sorok, és uh, azzal is egyetértek, hogy ezért ez egy nagyon nehezen hozzáférhető költészet minden esetre, hát ugye, germanisztika szakon kezdtem az egyetemi tanulmányokat, és az nyilván meghatározza, tehát hogy egyáltalán a nyelvhez való hozzáférés, um, vagy, vagy a nyelv struktúrájának valamilyen módon a megértése, az nekem nagyon sokat ad ahhoz, hogy a német nyelvű szerzőket mondjuk sokkal könnyebben értem meg, mint sokszor az angol százokat, és valami a logikája közelebbi a számomra. És ez a, a nehezen hozzáférhetőség is valamilyen nagyon-nagyon mélyen otthonos volt a számomra, és az egész költészetet, ez a félelem és kiszolgáltatottság, szerintem ez, ez nagyon erősebben a költészetben, és az érzelmi intenzitása is nagyon fontos volt számomra. A erre, illetve a német költészetre még vissza fogunk térni, amelyik borzasztó erősen van jelen abban, amit csinálsz. A viszont, amit e, most kérdeznék, ezt elfelejtettem, hogy most Johnny Kester hallottunk egy számot a Gatsgana Cut című dalt, amelyet természetesen te választottál, és akkor most érke után egy szintén igen jelentékeny költött Tóth Krisztinát fogom idézni, aki azt írta a kötetett főszövegében, idézem, hogy ezek a versek mindig ugyanazt kérdezik monoton makadsággal, vajon mennyit hozunk magunkkal a múlt örökségéből, és mennyit viszünk tovább, Induljunk ki akkor ebből, ha jól tudom, ugye többször hangsúlyoztam, hogy zavarba egy olyan fiatal vagy nem, vagy még 25 éves. Ezt jól tudom, ugye? Igen. Oké. Okay. Mit lehet kezdeni a múltal az életkezdés pillanatában, vagy szinte az életkezdés pillanatában? Miért kerül épp akkor ennyire előtérbe, amikor még ilyen viszonylag kevés van belőle már, mint múltból, személyes múltból, és amikor úgy tűnik, hogy szinte beláthatatlan, vagy jóformán végtelen mennyiségű jövő áll még az ember előtt. Hát ahhoz, hogy mondjuk egy jövőben beléphessünk, szerintem mindenkinek szüksége van az úgynevezett identitás nevű dologra, amit azért mégiscsak fel kell építeni, és ha elég ügyesek vagyunk, vagy elég leleményesek, akkor nem felejtjük el azt, hogy van múltunk, és hogy nem csak úgy beleszületünk a világba, hanem az egy adott tér, egy adott hely, adott idő, és és hogy ezek ilyen puttonyok valószínű, amit így mindenki külön-külön megkap a sajátját, aztán megkapja, megkap valami tágabbat, amit mondjuk nevezzünk családnak, és megkap egy még tágabbat történetesen mondjuk azokkal együtt, akik ugyanazt a nyelvet és történelmet élik, vagy beszélik és élik, amit ő maga. És azt gondolom, hogy, hogy, hogy erre felelőtlenség nem reflektálni. Világos, de hogyan válik egy... Persze ezt, ezt egyértelmű, amit mondtál, még ha hajlamosak is vagyunk sokszor elfelejteni, de hogy mégis azért a, a dolognak olyan hihetetlen ereje, olyan centrális súlya van abban, amit csinálsz, ami valamiféle magyarázatra szorul. Tehát, hogy mintha ott lenne, nem személyes, nyilván, mert ahhoz valószínűleg nincsen közünk, de valami, vagy evidesen nincsen, de valami a, a olyan e elemi erejű trauma, ami mintha nem engedne el, költőként magától, amit megpróbálsz metaforizálni, kifejezni, körbejárni, nem megnevezni, és úgy megérteni, hogy erről még egyszer mondom, nem a személyes részéről a van ilyen, mert ahhoz természetesen nincs közünk, hanem arról, hogy mi foglalkoztatja a kötetet, milyen természetű, történeti, személyes, a személyest, azt nyilván nem a te személyedre, hanem a Nézd. beszélő, a, a versek beszélének személyére értve családi jellegű trauma. Van-e ilyen egyáltalán, vagy jól sejtem mert, hogy itt nagyobb a múlt súlya, mint amit egy átlagos élettörténet felépítése eleve indokolva? Persze, hogy jó, jól sejted, igen. De azt gondolom, hogy azért egy kicsit kapcsolódik mindez ahhoz, amiről már beszéltünk ki, és, és ez pedig a felejtés. Tehát, hogy, hogy ugyanakkor ezekhez a traumákhoz van egy viszonylag otthonos viszony is, azt gondolom a versekben is, amik, amik tényleg folyamatosan, ahogy Tóth Krisztina is írja, hogy rá kérdeznek arra, hogy, hogy mennyit hozunk magunkkal, és mit viszünk ebből tovább, és hogy, hogy ezek milyen traumák, az azt gondolom, hogy mindig, mindig szubjektív, hogy ki milyen traumákkal dolgozik, tehát ö, vagy mi, mi az, amit ön maga tematizálni vél, hogy ez hogy fontos-e az, hogy ezek konkrétan mik, abban nem vagyok biztos. Tehát abban vagyok biztos, hogy ezeknek az érzelmi súlya az fontos, és azzal munka van. De nem gondolom, hogy, hogy feltétlenül azt szükséges megnevezni, különösen nem a megértésükhöz, hogy mik azok pontosan. Miért versekben szólal ez, meg miért versekben érdemes végig gondolni, mit tud hozzáadni a versírás a vers múlthoz, a megértetéséhez, a feldolgozásához, a továbbviteléhez a felmutatásához, a közössétételéhez, mit kezd, mi az a specifikus, csak a versen jellemző dolog, amit egy vers csinálni tud a múlttal, ha van ilyen. Ha nincs, akkor, akkor vajon miért éppen így szólal meg a te esetedben? Nem vagyok benne biztos, hogy ez, ez műfajhoz kötött. Azt gondolom, hogy ez Jó, inkább hát akkor az egyén. A szép ügyentől, vagy a művészség. Igen. Igéna. Persze, persze, inkább talán egyéntől függ, hogy mi az a forma, vagy mi az, a, a, amiben meg tudja találni az, a megfelelő közeget ahhoz, hogy elmondja, amit szeretne, vagy ami benne van. A, a vers nagyon tömör. Tehát ugye. Egyszerűen nem szerint, vagy számomra legalábbis az a jó vers, ami, ami úgy, úgy légies bizonyos értelemben, hogy közben azért nagyon sűrű és tömör, és itt az minden egyes egy szónak nagyon fontos szerepe van. Tehát, hogy, hogy a rengeteget segítettek. tényleg az egész kötetet végigkísérte a Szegő János szerkesztői munkája, akinek félelmetesen hálás vagyok. Azért a rengeteg energiáért, amit belefektetett, és tényleg minden egyes A betűt végig beszéltünk, hogy az szükségese. És azt gondolom, hogy ezt mondjuk prózával nem lehet talán megcsinálni. Kivéve, hogy milyen nagyszerű szerkesztője van az embernek. No, és akkor most megint, hát, ha nem is illusztrálni, de inkább felmutatni fogjuk mindazt, amit eddig megpróbáltunk körbejárni egy következő versben, az Útvesztő címűben. Útvesztő. Nincsen hely az arándokok számára. Anyám szerint még a trónváros sem létezik, pedig jártam ott, és láttam a megnyugvást az arcodon. Azóta keresem a tornyokat, mert elhallgattak madaraim, és nincsen ember, aki megbocsátaná hitetlenségemet, hogy az esendők bolyongásuk alól egyszer feloldozást nyernek. Pedig tényleg hinni akartam. Talán, mint te akkor, fölfelé. De már abban sem vagyok biztos, hogy a fának, melynek árnyékában magamra ismertem, ezekben az időkben még lehet virága. mai adásának vendége továbbra is hevesi Judit, ez most már a következő fél órában így marad. Az előbb pedig a Blaha Louisiana együttes Walking in the Rain című száma szólt. De a zenékről majd az adás vége felé fogunk beszélgetni, egyelőre visszatérünk a művészeti ákhoz, amelyet te és nem hallgatsz, a, vagy elsősorban nem hallgatsz a költészethez. A holokavuszthoz egészen pontosan, amelyik rendre felbukkan a szövegeidben, és mintha metaforája volna valaminek, ami érezhetően több és más, mint a konkrét történeti esemény, amelyet ezzel a szóval jelenünk ezen a néven tartunk számon, tehát a te meggyilkosság. meg lehet mondani, nyilván nem lehet maradéktalanul megmondani, de mégis lehet arról valamit mondani, hogy, minek a, hogy mi mindennek a metaforája ez, ha valóban metafora a kötetedben. Persze, hogy a forra nem is nagyon lehet más tulajdonképpen, de, de azt gondolom, hogy azért mégiscsak vannak olyan, olyan pontok, am, ahol ezt talán egy kicsit jobban árnyalni tudnám, hogy, hogy miért van jelen esetleg a könyvben. Uh -huh. Azt gondolom, hogy, hogy vannak olyan, tehát hogy az, egy, az embereknek, vagy az egyének, az érzelmi ilyen traumái, vagy érzelmei egyszerűen tartalmukban rezonálni tudnak val nagyobb, akár esetekben ilyen extrémebb traumákra is. Tehát ez egy érzelmi viszony, és ez minden esetben egy szubjektív érzelmi viszony. Úgy tűnik, hogy én erre na, érzékeny, és tehát egyszerűen érzékeny vagyok rá, és, és sokat foglalkozom vele. Ez hogy mit jelent, hogy sokat foglalkozom vele? Hát, elég sok kritikát írok olyan könyvekről, amik... Amik valamilyen módon a Holocaust hoz kapcsolódnak, a leginkább memoárokról, illetve a két évvel ezelőtt, amikor a kötetnek egyébként körülbelül 60-70%-a íródott, akkor én Izraelben, pontosabban Jeruzsálemben ellenben voltam egy kutatási ösztöndíj a sem a holokauszt múzeumban, és ott női túlélők. Egy hónap intenzív kutatás uh -huh. volt, amit, amit konkrétan a, a sem töltöttem, és női túlélőknek a visszaemlékezését kutattam, ezekkel foglalkoztam. Tehát ilyen értelemben ez, ez is nyilván visszatükröződik a könyvben. És hát, és hát maga az, ugye, amit már többször említettünk, ezt az emlékezés és a felejtésnek a, a motivumai, hát ez nyilván nagyon erősen kapcsolódik ide, például azt gondolom, hogy ez egy nagyon aktuális téma is, a holokauszt és a felejtés kérdése. Tehát ugye az, az egész tavalyi, a 70 éves évforduló akár, tehát hogy egyszerűen azt kell mondjam, hogy lassan időszerűvé válik ezzel számot vetni, hogy a túlélők egyre kevesebben vannak köztünk, egyre kevesebben mesélhetnek arról, hogy mit, milyen szörnyűségeket éltek át, és hogyha ezt meg akar, tehát ezt a ezt, az, ezt nyilvánvalóan ők is azért mesélték el a, az élményeiket, hogy megőrizzék ezeket, negatív. az élmény szót természetesen nem pozitívan értem, hogy megőrizzék és emlékezzenek azokra, akik már nem tudták elmesélni az élményeiket. Úgyhogy ilyen értelemben ez egy felelősség is, hogy hogyan emlékezünk ezután. És ehhez járulhat valamiképpen hozzá az, hogyha metaforizáljuk, más kontextusokba helyezzük, kiterjesztjük, a, a, azt, amit holokavusz nével jelölünk? Hát nem nagyon tudunk mást tenni. Uh -huh. És azt gondolom, hogy ez összefügg a 70 évvel, amit az előbb is említettem. Még egyszer idézném akkor Tóth Krisztinát, aki ugyan egy nagyon rövid, de nagyon magas főszöveget írt. Azt mondja, azt, hogy szerinte az, amit te csinálsz, eltér attól, ami a kortársaidat a veled nagyjából egykorú... Kurul költőket érdekli. Szerinted is te is így látod ennyire társtalannak a költészetedet, illetve ha nem, akkor tudnád-e felsorolni társaidat és elmesélni, hogy miben társaidők. És a másik, ami adódik mind abból, amit előzőleg mondtunk, az a kérdés, az meg az volna, hogy hogy a költészeti hagyományjal, a magyar költészeti hagyományjal milyen viszonyt tart szerinted első elsőrendben a holokauszt költészetnek azon nagy hagyományával, amely ugye elsősorban Pininsky János nevét kell megemlítenünk, másodszorban meg sok a két, de őket majd nyilván megemlített, ha, ha akarod. Azért ez nagyon nehéz kérdés, hogy valaki a saját költészetét. Tíz, vagy verseiről mit gondol, vagy hogyan helyezi el. Ez nyilván Jó, nehéz. A legközelebb, egy irodalom a stúdióval, hogy tartson egy előadást. <gül> nyilván nehéz erről de... <gül> egy picit, nem, nem erre gondolok beszélni, Tudom, de viccelek. ilyen értelemben nem, ez, én nem gondolom, hogy tud Krisztina, aki szerintem tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a fülszövegén. nagyon szép, nagyon szép azt gondolom, és tényleg érze, érzelmekkel, és odafigyeléssel, odafordulással írta. Én nem vagyok benne biztos, ő ezt ilyen társtalannak érezte, aha, inkább aha. Csak, csak valami külön utasnak, inkább. Ezzel, egy, ezzel egyet tudnék érteni, ugyanakkor mondjuk van ö, például Szőcs Petrát mindenképpen megemlíteném, aki, aki, járt aki, aki nekem nagyon, tehát mind emberileg, mind, mind pedig költészetét tekintve nagyon fontos a számomra. A, a hagyományok. Ö, ez, egy nehez, ez is egy nehéz kérdés. Ö, Hát, konkrétan, akit nagyon szeretnék megemlíteni, és aki az előbb felolvasott vershez, az útvesztőhöz is kapcsolódik, Köszönj Gábor, akinek a költészetét, tehát azt gondolom, hogy erre rajongó a szeretem, és nagyon-nagyon és tisztelem őt. Mind, Szintén voltam eddigünk. Mindíróként, költőként, emberként. És őtől rengeteget olvastam, tehát valószínű, hogy ez, át, ez biztos, hogy valamiféle hatás. Ez. Az nagyon erősen érezhető volt a versnek a, a motivikájában, és nem hagyom, hogy kikerült Pininzkit, muszáj mondanod valamit róla, legalább pár szót. Um, a középiskolában nagyon-nagyon fontos volt. Tényleg nagyon fontos volt, ugyanakkor olyan egyetem alatt valahogy teljesen átfordult, és elkezdtem idegennek érezni azt, amit ő, ő gondol, és érdekes módon Radnóti, aki mindig távol volt tőlem, egyre közelebb került. Tehát cserélődtek a... Megcserélődtek, igen. Jó, hát kár, hogy erről csak kicsit fogunk tudni hosszabban beszélgetni, és ez azután lesz ez a kicsit hosszabban, miután meghallgattuk a távlatok című versedet. Távlatok. Vannak helyek, ahová egymagam járok, hogy mesélhessek neked a fákról, ahogy megindulnak az őszbe. Nem tudnak ők semmit a csupasságról, együtt hazudjuk át nekik a telet. Rég elfelejtettem, miért vagyok itt, madártávlatból hiába próbálgatom, a terek szűkösségére nincs bocsánat. Imádkozom hát az itt anyázó összes Istenhez, hogy legyen végre egy erdő, ahol elengedhetem, vagy továbbadhatom nekik istentelen félelmeinket. Első közlés túl továbbra is Hevesi Judit költővel beszélgetünk a Counting Crows Mr. Jones című ö, száma után, és még mindig van, miről szólt ejtenünk természetesen a verseit kapcsán. Tóth Krisztina, akit sűrűn idéztem, míg ő koridegennek, addig egy másik tekintélyes mélyet a sok közül. György Péter nagyon is korszerűnek látja, amit csinálsz, egy olyan korköltői lenyomatának, amelyben idézem, nincs semmiféle rutin, sem az életben, sem a szövegben, sem az nem világos, hogy akik most lépnek föl a színpadra, miként éljenek, sem az, hogy miből a szószoros és átvitt értelmében egyaránt nem kért kaland minden perc, és a biztonságról nincs mit szólniuk. Te is a teljes otthontalanság idegenség korának, világának látod azt, amikor ő vesz, amelyben fiatal felnőtté váltál, és amelyben várhatóan az életet telik majd? Erről, erről is beszélnek ezek a versek, ezek a teljesen, ki, erről a teljesen kiúttalan idegenségről, ennek a költészetéről lenne szó? Azt gondolom, hogy igen, tehát ez az idegenség tapasztalat, ez mindenképpen nagyon erőteljes, és nagyon erőteljesen jelen van, és valahogy ez a személyiségemből is fakad valószínű, hogy ez egy folyamatos küzdelem ezzel a kívülállósággal, idegenségérzéssel. Meg hát tulajdonképpen, amiről, amiről a György Péter beszél ebben a szövegben, ugye az, tehát ez, ez egy bizonyos ételben egzisztencializmusról beszél, és ezzel is nagyon egyet tudok érteni. És a Hagy mondjak annyit a György Péter -e szövegével kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon fontos őt is ide kapcsolni, különben a különösen a, az előbb említett mondjuk a holokasz tematikájához is, hiszen az ő könyvét, az apámáját, tehát olvasva. Volt egy ilyen nagyon-nagyon erős szembesülésem, mondjuk a holokauszt témájával és azzal, hogy, hogy ez mégis mit hagy ránk, vagy hogyan befolyásolja ez a, ez a múlt, ami jelenünket. Hát, úgyhogy ez minden szempontból nagyon fontos számomra az, hogy ő ezt a szöveget is megírta. Igen. Jó, és mi, mit, mit tanultál, mint költő a... Az apám helyett címkönyvben mondhat, hogy valamilyen nagy szembesülés volt. Mi az, ami, amivel szembesült? egy adott egy nagyon másik generációba tartozó ember, ő a szerző, György Péter beszél, az ő édesapja élettörténetéről, és, és arról a világról, amelyik, azokról a világokból, amelyek között neki kellett közvetítenie, ha egységes élettörténetet akart magának magának csinálni, és arról a kudarcról, hogy ez végül hogyan nem jött össze. Szóval, hogy hogyan kapcsolódik ez a te történetet? Ez mi az, amit tanultál ebből a könyvből? Um, leginkább a, úgy értettem ezt, hogy ez egy nagyon fontos fölismerés volt, hogy, hogy talán azt tanította meg, hogy, hogy a reflektálatlanság azért nem megengedett, vagy hogy ez a, a múl, múlt való Való szembenézés, vagy az emlékezés, a, a megértése annak, amiben élünk, most ez legyen, igen, mint történelmi, mint egy, egy sokkal szűkebb családi kontextus. Ez ellengethetetlen ahhoz, hogy, hogy valamit kezdjünk magunkkal, és megpróbáljunk létezni ebben a világban. Oké, tehát, ennek a, ennek a kísérletet volna az, amit, amit költőként csinálsz, Oké, okay, és akkor, ami most következik, az egy nagyon beszédes című vers lesz, és valóban kapcsolódik hozzá, amit ideig felolvasnunk. György Pétertől utolsó előtti versed A Semmihez címmel ezt fogod most felolvasni. Illetve hát kérlek téged. A Semmihez. A szikláknál már csak a varjak hangosabbak. A szelideknek való repülésük mégis felém tartanak, és ahogyan a húsomból falatoznak, helyettem is ők szólnak. Ez itt az Istennek hegye. Magukat mind elkiáltják, eljöttem hozzá, és itt is maradok. És bár soha nem érek fel hozzád, azért megpróbálhatom, hogy olyan halk legyek, mint a völgyeknek imája itt, a semmihez. What you hear All that is real And all that's fantasy Baby, silence can describe us all And I'll never dream that I want to be The first who jumps in the cold sea You get the best of everything I got I'm sinking into pleasure And I take a look Word saying all we do is kiss and hug And I take two sips of your love on the rocks And I never dream that I want to be The first who jumps in the cold The blowing wind can touch your face babe you'll be good and you'll be safe bring me darling all your shining love cause I'm can sing about an everlasting love the birds can sing the birds can sing the birds can sing about an everlasting love another dream that i want to be the first Az mai adásának utolsó beszélgető vágunk bele a stúdió vendégével, Hevesi Judit költővel, és most már a zenékről fogunk beszélni, amelyek közül egyet még hallani fogunk, a The Tiger Lily Bully Boys című dalát. Az eddigieket már hallhattuk, az előbb például az Ivan and the Parasol Love is Like című notáját próbáltam hozzákapcsolni ezeket a kötetből felolvasott, vagy a nem felolvasott versekhez, amelyek bennem vannak, de hát nem igazán boldogultam. Összeköti valami ezeket a zenéket a költői működéseddel, és én figyelmet nem vagyok, vagy nem köti össze, csak ezt szeretett hallgatni, és kész. És ha igen, akkor miért? Hogyan miköt hozzájuk, Milyen személyes emlékek? Milyen vonzalmak? Vagy egyáltalán mondj valamit arról, hogy miért pont ezt? Abszolút nem köti őket semmi a költészetemhez. Talán. Ez ezek pont... Én, én, leszem, én Igen, meg igen. Nagyon. Ezek talán pont, pont az ilyen nagyon nehéz témákból való kiszakadáshoz segítenek, hiszen azért összességében jó kicsit mellankolikus volt némelyik szám, de azért ilyen vidámabb, ritmikus számokat hoztam. Nagyon sokáig egyébként nagyon-nagyon szeretem Vágnert, úgyhogy gondolkodtam azon, hogy esetleg Vágnert hozzak ide, de az így valahogy nem... A második felvonásából a igen, is között. Igen. Hát, hát igen, csak hogy úgy lehet, hogy mégis olyan fúcsának éreztem volna. Meg ugye is óra Igen, és igen, igen, nem igen. fért volna bele a mesterdalnokok. Aha. Igen, tehát, hogy így, ö, valamit csak választani kellett, és akkor azokat gondoltam, hogy például ez a legutóbbi szám, ezt mindig autóba hallgatjuk, amikor utazunk a szüleimhez, úgyhogy ez végül is egy ilyen kellemes, kellemes élmény. Oké, okay, kellemes élmény, de hogy ezen kívül, jó értem, az autó a szüleidhez, de még van valami, ami, tehát hogyan választasz, hogyan szoktál zenét hallgatni, azon kívül, hogy van kényszerzene hallgatás, amikor más beteszi a amikor mentek a szüleidhez, vers, mert ugye a zene, na, majd csak kinyögöm, tehát zenehallgatás közben szoktál verset írni, vagy hogy működik ez, vagy a zenehallgatás, a szintiszta kikapcsolódás, hogy van ez, hogyan választasz, hogy Wagnert hallgatsz, vagy, vagy Johnny Cash, tehát ugye ez hogy működik? Hát nem soha versírás, közben soha nem hallgatok semmit, de akkor általában semmi más nem csinálok. Valószínűleg ez az egyetlen egy dolog, amit így tudok csak azt csinálni, és ez az egyetlen egy dolog, amit folyamatosan, és té tényleg más tevékenységekről leválasztva vagyok képes csinálni. De a zenehallgatással is egy picit így vagyok, tehát ezért a zene maga nagyon fontos nekem korábban, én is ezért sokat zenéltem, volt egy de nagyon szeretem énekelni is, és hát azért talán annál egy picit komolyabb is volt, ami, ami történt. De... Nagyon titokzatos vagy. Nem, nem, egyszerűen csak, csak a pálya úgy indult, mint hogyha az, az önkifejezés az az éneklésben ö, nyilvánulna meg, és csak később jött a versírás, ami aztán abszolút felváltotta. De, de valójában nem vagyok túl válogatós legyen dallama. Ez a fontos... Oké, ezzel sikerült körülhatárolnunk azt, hogy, <gül> <gül> hogy mit hallgatsz igazán szívesen, és akkor kérlek, hogy, hogy egy felolvasással kehetezzük ezt a, ezt a beszélgetést, illetve az utána következő dallal. Szülő otthon. Az a ház lehetnék én, ha lenne benne valami, ami szomjas. Elsárgult moha tartja össze a rothadó falakat, Felszívja előlem a vizet, a napokban lebontják. Talán nincs is ház, nem is járt benne senki. De megőrültek, azt tudom, egyre csak ontották magukból a félig már a születés percében elélt életeket. Városi legendák szerint a babákat tűzbe dobták, vagy elhullott levelek közé fektették, takarja az ősz, fedje sok levél, a madaraknak mielőtt útra kelnek, jól kell lakniuk. Itt lakott dédanyám, de sohasem mesélte. A mama madarai viszont mondták, és azok nem hazudnak, mert éhesek, és megették a mohát, alatta a befalazott nagyanyám. Mama különben a Malterban is gyönyörű. Csak nem mondaná, olyan vagyok, mint az apák. Pedig ma már befogom a fülem, ha szól. De minek? Nincs semmi közöm hozzá. Üres git, ahogy látom, reggelente a naphoz, és este a naptól haza, hol lehet, és hallom a hangjában a babákat is. De késő, már leomlott a fal. Megint késő, csak most látom. A fal helyén egy útlevél, benne egy kép. Mama nem hazudott. Én vagyok. Done before my neighbor from next door. One fine summer's day went out to the shops to walk up. And as he found it up, oh, poor fellow, he took with him his green umbrella. When that was noisy little boy he came out and waved his flag, and William came in. his toys, and join the other bully boys, well those silly bully boys, they lost all their toys, But well, tall Agrippa lives close by, so tall he almost touched the sky, he was a giant through and through, he was a giant through and through, he called out in an angry tone, Of it. Well, those silly bully boys, they've lost more than their toys. Or taller dripper folks with rage. Just look at him on this very page. He sees his author, sees his net. He smashes all their tiny heads. Then they don't scream and they don't call. They are corpses, one and all. Three little corpses, one, two, three can be hallott számmal elérkeztünk adásunk végéhez is. Hevesi Judit költőnek köszönöm szépen, hogy itt volt, és elhozta magával a verseket és a zenét. köszönöm szépen. Érdemes tudni, hogy május 7-én lesz a könyvemutató, a kertben, a kötet címe pedig. Segíts a... <gül> Valami búcsúja, egy pillanat. Hálátlanok búcsúja, köszönöm szépen. Tehát a kötet címe a hálátlanok búcsúja. A jövő héten Marton Éva várja Önöket Márton László íróval, én most a technikus Burger Lajos és a szerkesztő Pányi Márk nevében is megköszönöm a figyelmüket további szép estét kívánok a műsorvezetőt Vári Györgyöt hallották